Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat. Ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird, auf immer darin zu verbleiben. بل علك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف انتmit er diejenigen wahne die sagen allah hat sich kinder genommen sie haben kein wissen davon und auch nicht ihre vater welch schwerwiegendes wort kommt aus ihren munden heraus sie sagen nichts als luege Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht, um sie zu prüfen und festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Und wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen.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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أقصى لبثوا أمدا oder meinst du etwa daß die leute der höhle unter inschrift ein besonders verwunderliches unter unseren zeichen sind als die jünglinge in der höhle zu suchten und sagten Unser herr Gib uns Barmherzigkeit von dir aus und bereite uns in unserer Angelegenheit einen rechten Ausweg. Da ließen wir sie in der Höhle für eine Anzahl von Jahren in Dauerschlaf fallen. Hierauf erweckten wir sie auf, um zu wissen, welche der beiden Gruppierungen am richtigsten die Dauer ihres Verweilens erfasst hat.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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Wir berichten dir ihre Geschichte der Wahrheit entsprechend. Sie waren Jünglinge, die an ihren Herrn glaubten und denen wie ihre Rechtleitung mehrten. Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten, unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde, wir werden außer ihm keinen anderen Gott anrufen. Sonst würden wir ja etwas Unrechtes sagen. Dieses, unser Volk, hat sich außer ihm andere Götter genommen. Wenn sie doch für sie eine deutliche Ermächtigung bringen würden. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge sind? Und da ihr euch nun von ihnen und von demjenigen, dem sie außer Allah dienen fernhaltet, so sucht zu so Euer Herr wird über euch einiges von seiner Barmherzigkeit ausbreiten und euch in eurer Angelegenheit eine milde Behandlung bereiten. <täusperter> ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا উনতু সিস্ত দি সোন্নে ভেন সি আফগেত সিখ ফন ইরা হুলে সু রেইখটেন ভেগনাইগেন উন ভেন Das gehört zu Allas Zeichen. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Schutzherrn finden, der in den rechten Weg führt. سم قضهُ ققلم دام وذا الشمال ووكلبهم بذه بالصيد لو الط عليهم لولييت منهم فيرا وَ من ت mein sein wach obwohl sie während ihr Hund seine Vorderbeine im Vorraum ausstreckt. Wenn du sie erblicktest, würdest du dich vor ihnen fürwahr zur Flucht kehren und vor ihnen fürwahr mit Schrecken erfüllt sein. قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Und so erweckten wir sie auf, damit sie sich gegenseitig fragten. Einer von ihnen sagte, »Wie lange habt ihr verweilt?« Sie sagten, »Verweilt haben wir einen Tag oder den Teil eines Tages.« Sie sagten, »Euer Herr weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt.« So schickt einen von euch mit diesen euren Silbermünzen in die Stadt. Er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist und euch davon eine Versorgung bringen. Er soll behutsam sein und ja niemanden etwas von euch merken lassen. Denn wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen. oder euch zwangsweise zu ihrer Glaubensrichtung zurückbringen dann wird es euch niemals mehr wohl ergehen. So ließen wir die Menschen sie doch entdecken, damit sie wissen, dass Allahs Versprechen wahr ist und dass es an der Stunde keinen Zweifel gibt. Als sie untereinander über ihre Angelegenheit stritten, da sagten sie, Errichtet über ihn einen Bau. Ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten, wir werden uns über ihn ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten. رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراءا manche werden sagen es waren ihre drei ihr hund war der vierte von ihnen und manche sagen Es waren ihrer fünf, der sechste von ihnen war ihr Hund, ein Herumraten über das Verborgene. Und manche sagen, es waren ihrer sieben, und der achte von ihnen war ihr Hund. Sag, mein Herr kennt ihre Zahl am besten, nur wenige kennen sie, darum streite über sie nur in offensichtlichem Streit. Und frage niemanden von ihnen um Auskunft über sie. Und sag ja nur nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun. außer du fügst hinzu, wenn Allah will und gedenke deines Herrn, wenn du etwas vergessen hast und sag, vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, was dem rechten Ausweg näher kommt als dies. <Sie> ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض 300 ياره und noch 9 dazu sag Allah weiß am besten, wie lange sie verwalten. Sein ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Allhörender. Sie haben außer ihm keinen Schutzherrn und er beteiligt an seiner Urteilsgewalt niemanden. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا und verließ was dir vom buch deines herrn als offenbarung eingegeben worden ist es gibt niemanden der seine worte abändern könnte und du wirst außer bei ihm keine zuflucht finden halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht, und deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst. Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz wir unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt, উন্সি হাইটাই <Sie> sein. Gewiss, wir haben den Ungerechten ein Feuer bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen hält. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihn mit Wasser wie geschmolzenem Erz geholfen das die gesichter versenkt ein schlimmes getränk und ein böser Rastplatz. innal ladina amanu wa amilussalihati inna la nudai'u ajra man ahsana amala gehen. die die besten Taten begehen. Für jene wird es die Gärten Edens geben, wo unterhalb von ihnen Flüsse strömen. Geschmückt sind sie darin mit Armreifen aus Gold, und sie tragen grüne Gewände aus Seidenbrokat und schwerem Brokat, indem sie sich darin auf Überdachten liegen lehnen. Wie trefflich ist die Belohnung und wie schön der Rastplatz! وظربِلَهم ت الرج لَين جعَ لحده م جين من عنااب ووحفَفنهُما بنقل وَوجنا بينهُما زرع كلت الجَّةين آتَث أكها وَلم تظلم منه شيء وفَجرنا خلال نهرا umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzungen an. Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in nichts davon fehlen und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen er hatte daraus reichlich Früchte da sagte er zu seinen Gefährten während er mit ihm ein Wortwechsel führte ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere Schar ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لنجدن خيرا منها منقلبا und er betrat seinen garten während er sich selbst unrecht tat er sagte ich glaube nicht dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird, und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird, und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn als Rückzugsort finden. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من, ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله der dich aus Erde hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat. Aber was mich betrifft: er Allah ist mein Herr, und ich geselle meinem Herrn niemanden bei. Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen, es sei, was Allah will, es gibt keine Kraft außer durch Allah, wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du, دعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويه على und uber ihn aufeinanderfolgende strafe vom himmel senden sodass er zu schlipfrigem erdboden wird oder dass sein Wasser versickert sein wird, so sodass du es nicht mehr wirst ausfindig machen können. Seine Früchte wurden ringsum erfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen wegen dessen, was er für ihn ausgegeben hatte, während er wüst in Trümmern lag, und zu sagen, »Oh, hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt«. noch konnte er sich selbst helfen. In dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah dem wahren. Er ist der beste im belohnen und er verschafft den besten Ausgang. Wadrib lahum matala al-hayati وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه حياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا und präge ihn das gleichnis vom diesseitigen leben es ist wie wasser das wir vom himmel hinabkommen lassen worauf sich damit das gewächs der erde vermischt Dann wird es zu vertrocknetem Zeug, das die Winde verwehen, und Allah hat ja zu allem völlig die Macht. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens, das Bleibende aber, die rechtschaffenen Werke, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. وَيومنُ سَير الجبال وَدر الأرضَ بَ لزَ وحشرناهُ فَلم نُ غد منِْهُ أحد وأعرض على رَكَ صقدَجُون كمامَ قَلَقناكم أولَ م بلجَعمتُمْ أ جعللَك موع Und Gedenke und wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen. Und da sie deinem Herrn in Reihen vorgeführt werden, nun seid ihr zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Ihr aber habt behauptet, wir würden für euch keine letzte Verabredung festlegen. মলিহ দিতা ওই ল মালি হল পিল কবী রো হা দি মু Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie sagen, »Oh, wehe uns! Was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig, und dein Herr tut niemandem Unrecht.« আী Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen? Wo sie euch doch Feind sind. Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ফলম্যম পুম ফুমিফা জিব হেমিল Erde. noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irreführenden als Beistand. Und an dem Tag, da er sagen wird, ruft meine Teilhaber, die ihr angegeben habt, werden sie sie anrufen, aber sie werden ihn nicht antworten. Und wir werden zwischen ihnen ein Ort der Vernichtung einrichten. Und die Übeltäter werden das Höllenfeuer sehen und überzeugt sein, dass sie hineinfallen und kein Mittel finden, es abzuwenden.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 খোগান্লাগলিট Aber der Mensch ist von allen Wesen am Streitsüchtigsten. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer ihrer Forderung, dass an ihnen nach der Gesetzmäßigkeit der früheren Verfahren werde oder dass die Strafe vor ihren Augen über sie komme. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, aber diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen, und sie machen sich über meine Zeichen und das, womit sie gewarnt wurden, lustig. وَمنْ أظْلَم مِذُكِ رَ بآياتِ رَبّهِ فَآرضَعَنْه وَنَسيِيَمَا قدَمََِذا إِ جَعلن علىلَ قُلُ بِهمْ كِةأَ يَفْقَهُهُ فيِيأَذَنِهم وَقر وَإِن تَدهُ إلىهدَ فَر يَحتَد إأَبداَ Wer ist denn ungerechter als jemand der mit den und sich dann von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände vorausgeschickt haben. Gewiss, wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, so sodass sie ihn nicht verstehen und in ihre Ohren Schwerhörigkeit, und wenn du sie zur Rechtleitung rufst, dann werden sie sich also niemals rechtleiten lassen. وربك الغفور ذو und dein herr ist der allvergebende voll der barmherzigkeit wenn er sie für das belangen würde Was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen, aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Und diese Städte da vernichteten wir, als sie Unrecht taten, und wir haben für ihre Vernichtung eine Verabredung festgelegt. Und als Moses zu seinem Burschen sagte: Ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmt. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. ihn nur der Satan vergessen, মি dir zu erwähnen“ und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Er sagte, das ist es, was wir suchten. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا قال ستجدني إن الله صابرًا ولا أعصيك أمرًا سيطراف einen von unseren Dienern. dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Moses sagte zu ihm, Darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was die an Besonnenheit gelehrt worden ist? Er sagte, Du wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. <Suss> بل طلق حتى اذا ركما في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا er sagte wenn du mir denn folgen willst dann frage mich nach nichts bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Da zogen sie beide los, bis, als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er, Moses, sagte, Hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast ja eine grauenhafte Sache begangen. Er sagte, habe ich nicht gesagt dass du es bei mir nicht wirst aushalten können er moses sagte belange mich nicht dafür dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner angelegenheit nicht mit einer erschwernis <lacht> হাস আন দি গেল তু হাসদা জখন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 فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخلت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاوين ما لم تستطع عليه صبرا ار sagte habe ich dir nicht gesagt dass du es bei mir nicht wirst aushalten können er moses sagte Wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel." Da zogen sie beide weiter, bis, als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer. die einzustürzen drohte und so richtete er sie auf er moses sagte wenn du wolltest hättest du dafür wahrlich lohn nehmen können er sagte das ist die trennung zwischen mir und dir ich werde dir jetzt die deutung dessen kund tun was du nicht aushalten konntest اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة رصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Was den হেয়া angeht, So waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. So wollten wir, dass ihr Herr ihn zum Tausch ein gebebe besser als er an Lauterkeit und näher kommt an Güte. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهمه ويستخرج كنزهما رحمه من aber die Mauer angeht so gehörte sie zwei weisen in der stadt und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter schatz ihr vater war rechtschaffen und da wollte dein herr dass sie erst ihre vollreife erlangen und dann ihren schatz hervorholen aus barmherzigkeit von deinem herrn ich tat es ja nicht aus eigenem ermessen das ist die deutung dessen was du nicht aushalten konntest und sie fragen, dass sie von den إن مكَّ له في الأرض وَآتنهُ مِن ك شيء سبب فأتب سبب حتى إلى بلغَ مغبَ الشَّمس وَجدهاَا تغرب في عين حَمئ وَجد عدها قو ق يذا القررن إاأَ تعدب وَإمما أن تتقدَ فيهم حُسننس فرغندش نصُ Ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Da verfolgte er einen Weg. Bis, als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging, und er fand bei ihr ein Volk. Wir sagten O Sulqornain entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen, hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht, und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben. Und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Hierauf verfolgte er einen Weg. Bis... Als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, den wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. So war es und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. হুম সদ্দ হেক দিস Als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Sie sagten, O Zulkornayn, Ja'jud und Ma'jud stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest?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 فَمَا اسْتطاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا er sagte was mir mein herr an fester stellung verliehen hat ist besser als eure gebühr doch helft mir mit eurer arbeitskraft damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Bringt mir die Eisenstücke. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Als er es zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. So konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken. Und das Versprechen meines Herrn ist wahr.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 <sum> wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten, und es wird ins Horn Und wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor. Ihnen, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen und die auch nicht hören konnten. Meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherren nehmen können? Gewiss! Wir haben die Hölle den Ungläubigen zur gastlichen Aufnahme bereitet. gastlichen Aufnahme bereitet. fehlgeht, দেগম sie meinen, dass sie gut handeln würden. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig, und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Das ist ihr Lohn, die Hölle, dafür, dass sie ungläubig waren. und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten des wäre, würde das mehr wahrlich zu ende gehen bevor die worte meines herrn zu ende gingen auch wenn wir als nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrechten <Sie> seinem Herrn hofft, der soll Rechtschaffen handeln, und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen.